Egan bezala Euskal irigunel elkargoak bere buruzagitza argitu du atzo kontseilu eragileko Ogoita bostkiden artean karguak banatu ditu etxe garailen dakariak Eta atzo jakitera teman dituzte gizarte ekintza eta aurtzaroaren giderak Beñat Kaseno ioldiko hausapesak izanen ditu, Beñat Kaseno egunon? Egunon Beraz, barnekaleko batek ukeitearen simbolua, hori ortaz zer diosu? Bai, bueno, uste dut eta bon, gauza hona dela, lehen gauza, lehenik uh, bueno, haste-aestetik hori uh, gindin uh, arrengura. Eh. Barnek aldea nola representatia izaintzen uh, erri elkargo hortan, uh, uh, uh, bueno, eta hortako emanagintien gwe ohargarriak erraien gindin eta barnek aldeitek bertzeela jautetxeak, uh, okupatuko zena, mail guzian, eta Hortam segitu da eta gure presidenta etxe graiz. berri eman sinakotena aintzinetik berak delegazio horiek eman aintzin, behar bada untsa izan entzela batek olako kargu batu keitea? Ez gindien eta ehozen kargu autatu egizde huze, eh, guk galeina gindina, eskolarri uh, uh, guzitik izan ziten autetzi uh, batzu uh, okupatu uh, kodienak jere uh, elkargo berri horretan. Eta beraz zuk e, duzuk gizarte ekintza eta aurtzaroa gai horietan, e, gizarte ekintzan, e, sosialan, zuk zoin lehen tasunik usten duzu horrein? Bon, e, ez gira hono egin tasunetan sahtia, banan, bon, lehen gauza, lehenoko erri elkarguen segida bada e, polterritorial horik izain dia, hamar polterritorial horik, eta horiek e, e, karikotuzte proietak Uh, bona, nik eh, ibiliko niz eskolerik usian horiek uh, buruz eta horien proieten segitzeko eta justu, bona, importantena da or, orai hartio egiten diren uh, uh, obra horik segitu eh, bai orsarri partetik, bai uh, uh, zantren interkomunal horiek eta segituz uh, eta bona, banka limanter, eskoleriko banka limanter baten muntatzen ari diela Mo, hori denak dia, hori lehen tasunean sahtuko diena, horiak. Hala, se, se tasunetan izistela sahtiak, ala ere, behar bada erri batzuk gibelera tartu nahi lukete kompetentzia da, errien gain izanen da, gero begira berriz likuko serbitzu horien hartzia zurustez, edo... Hora, ge... bai, hori, ono ez da duze uh, eginik, eh, lehen lana izan da, uh, listan da polterritorial horiekin, hori autetxe horiekin, eta deliberazia Eta ze kargu uzten duguna herri elkargo berri hortan, eta ze kargu harra jautzeko den herrietat. Eta horita da lehen lana egimer duguna, uh, ez da honot eusai finkatuik horrengin jena, behaz uh, hori du gimer hoi, lehen lehenik. Mm. Egero emanak izanen diren ahaletan, diru aldetik, haitzin eh, konduetaz zerbait aipatu duzie. Ez da hono ez gira seitasun horietan txartiak, eh? Uh, gauza bat ergana dena horrei uh, hartio martxan ziren gauza horik eta antolatia diren gauza horik berbira segitu eta usteot, uh, bon, kambianmen handi hori gurtagiraren uh, lehenian izan da eta eta ene ustuko problematik izan uh, martxan diren eta antolatua diren proiekturik uh, segitzen dira eta gero ikusiko oestean herri elkargo berri horrek atxiko dienez ala berriz herri etat diau atxiko dien zumeit uh, uh, kompetentzia Amar uh, edo uh, Euskal elkargo hortan bat zorde eragile hortan bat dira guako herri uh, elkargoetako amar lehen dakariak zu bez huriekin mm. lane inberko duzu ala ere sozial mailan ikusteko guai zer badan eta geroari buruz ikusteko zerrekin Bago, mistan da, eh. uh, unkan ditugu bagotxaku gue, uh, gue kompetentziak, zertan ediko giemanan ez du zeorki antziko nundik eldugien, eta gure polterritorialoetan abiatia ditugu nubrak, eta mistan da, eh. elgarrekin eta elgarra sunian erko dugula segitu, eta bate bakarka egiten den lanbatorri, eta agian uh, barda ikusituna Goziotasun behirian, segituko dira horik, eta agian inala, gauza guntzak eginen ditugu. Postu horien banak eta horokorki, suriaz, suriaz gainen nola ikusten duzu horokorki? Bai, buona, eta bila, oestean reiten nime zela esetasun eta ez gira sahtiako no, bon, bat dira postuatzu ergargin ari beharko dutena lanian, eta hori denak Uh, bat bestien uh, uh, gehien hiltzeko orde, bohmerko dira klartu uh, zertaz okupatzen den eta ez ditzaun eta bi gauza egin uh, uh, bi, bi uh, partetik eta bi partetik eta hola, untsa klartu uh, uh, nok zer egiten den eta horik ondoko egunetan uh, deliatuko ditugu, berbitugu elgar, uh, elgarretatu behiz uh, eldon hastean eta neusten haste guziz behin eta gero amorte honetaik. Hala, ah, badela lan, beraz, gizarteik intza eta auk zaroaren e, gidehak zuk dituzula, dugu, beinatka, xero, no? Mire gurekin izanik goizuntan, eta pasai gunon? Hai, ta gunon,